Bueno, baixamos un poquinho a música. Vámonos ir ás terras lucenses. Mm. Vámonos a... Vamos a falar con un rapaz que entre ele e a súa adiante unha empresa eh, de patacas, patacas eiras, mm. que este ano o prazer de poder pois ir a saludalos de poder, pues, falar eh, falar un poquinho con eles, pero tiña moito traballo, e entón eu non entón, non vou premolestar, sino pues, saludalos, eh, uh -huh. que, que me viran en persoa, non por teléfono uh -huh. eh, vamos a falar con Adrián, uh -huh. Adrián, moi boas tardes hola, boas tardes que tal? Boa tarde, benvido moitas gracias por atendernos, uh -huh. Adrián nada, moitas gracias a vosotros de, outra vez por por <risas> Compartir una pequeña tarde conmigo. Bueno, aparte de compartir, queremos felicitaros, porque tanto ti como Jessica, me parece que debes sí. ser un hermanquete, Jessica Eiras, <ríe> sí, pues sí. le va a desadirante sí. un trabajo extraordinario, que es ese de patatas eh, Eiras. Fálanos un poquillo de, de cómo va esa empresa, como cómo evolucionó. Dentro del año pasado a, a, aquí hay sí. novidades eh, Oí en hablar de, de un forno, no sé qué... Que,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 Sí, pero seguides adiante e además, pues, que me comentaba aquí Armando con respecto ao forno de Lugo, que quer dicir, que tamén vende desas de patatas no forno?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 Quere dizer, estáse traballando nela, non? Exactamente, sí. Bueno, bueno. Pero sobre todo os patacaseiras andan todo Galicia, eh? Sí. Eh, tentamos chegar ao máximo sitios que, que podemos dentro do que é o nosso volumen. Tampouco sí, sí. non se poder perder máis, nin uh -huh. ter clientes, pois, pues, eso, mal atendidos, ni... Eh... Ningún... Para ter moitos e máis atendidos, vale máis ter poucos e ben atendidos. Exactamente, sí. Dicen uh -huh. por aquí que, que moito abarca, pouca preta. Sí, desde logo. Moi ben, moi ben. Estupendo. De, de por, por eso che digo que eh, para min foi un placer, pois, eh, coñecervos tanto a ti como a túa irmán, pois, en persoa, e aos traballadores que tedes. Para nós tamén, desde logo que si. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, Adrián, eh, como poden facer algúns dos nosos ointes ou seguidores que para poñerse en contacto con vosco eh, eh a mellor pedir un saquitiño un saquiño de, de patacas. Pa, pois pues, nada, pois pues, chamar aos nosos teléfonos de contacto e nos pues, poñeremos en contacto con, con calquera empresa que poida enviar os amostras. Uh -huh. Si, sí, sí. sí. Exactamente, non de calquera forma Vale uh -huh. eh, Diste que este ano a producción foi máis cativa Por que? Por culpa do sol, por culpa da, da, da sequía, da sequía. Din, din, din que a sequía pues, que afectou moito eh, uh -huh. eh, A verdade é que, por exemplo, no enxenzo de Lime Que ainda saliu outro día unha noticia Pois deixaron que había sobre un 30 ou un 40% menos de producción Carai, jolín, iso é moi é? Pois iso... A verdade é que sí. Uh -huh. Pero bueno, xa ven pasando todo ao longo do ano. Eh? No sí, sí, non é solamente vale, en Xenzo de Limea. Nin, nin... Sí, sí, sí, de sí, sí, sí, sí, sí, sí. Están coa todas esas, esas zonas de por aí. Por, sí, bueno, vos facedes unha selección tamén de todas as patacas, non colledes unhas solas, non? Non, non. Non, nos traemos de, de varias zonas, dependendo do, da época do ano, sobre todo. Ajá, uh -huh. Uh -huh.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 Pois pues non, eh, a ver, aquí o que máis lle gusta a xente é eh, a Kennedy ou a, a, a Baraca. Sí. Sí. A Kennedy e a Baraca, non? A Baraca, sí. Desde sí. logo que sí, pero bueno, tampouco sin dar de lado outras variedades como, por exemplo, a Diva, que tamén é blanca, sí. ou unha amarilla como é a Escuta, que tampouco non, non lle ten nada que envidiar. Non lle fai sí. medo Me, a ninguna. Escoita, non notas ti que quizás en Galicia o que cumpriría era ter perto un sitio onde se transformara a a pataca, é decir, que decir cobera un sitio donde, onde fixeran, non sei, patacas fritas ou patacas embol, eh, embolsadas desas que que produtor produtos pro, eh, extraídos da propia pataca, non? Non non Pois si, sí, a verdade é que si, sí, pero non de momento nai de foi capaz de de facelo. Nadese atreve, claro, claro. Pois nadese atreve de momento pois hai dun dete, hai bueno. dun dete a empresa hai terreo, eh? Sí. Que se pode, monta... sí, que se pode montar, que se pode montar unha, sí. se pode montar un ovo afraica. Xacho, xacho dixen persoalmente. A, fr... a, <laughs> a verdade é que sí, sí. Algunha fábrica de transformación ou fábrica de, de, de produción de, de, de, de productos derivados da, da, da pataca como mau sol ser me parece que teño entendido que castaf fan co, co, co restos da pataca ou co, as mondas que fan hasta bolsas de, de plástico o sea sí, que, sí, que, sí. o sea que hai moiitísimos produtos que saen da pataca que se podían bueno, aproveitar nun sitio que é próximo don, a, a súa producción non uh -huh. a, a eso me refería non non é que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 sinon as as, Normal. de... as normales sí, sí. que poden ser pois patacas, cales pa preparada... eh... para facer tortilla, para para facer qualquer sí, outro sí, tipo sí. De... hasta cosas. cocidas e outras cosas que que, sí. que se poden vender. Bueno, a, son son e, sí, bueno. miñas. Escoita, fal, este ano aí a pesar da da da, da pouca produción tamén des, de podes darnos cifras con respecto a, a, a distribución que, que fixaste deste ano? Moitas toneladas ou... Pois, pues a ver, nos este ano, máis ou menos, pues, todos os anos temos a, a mesma produción o nosso máis fuerte é pues, o no grau, uh -huh. que, que solemos sacar sobre uns 28, 30.000 kilos diarios. Uh -huh. Pero, bueno, tampouco non é solamente eso, porque, a ver, depende dun ano, pois... pois igual se consume máis un, un tipo de pataca ou Ajá. outro, tamanto non sempre temos os mesmos clientes, pero non sempre co mesmo consumo. Si si si unha pregunta a nivel persoal, que ¿cuál é a, a pataca que máis recomendable para, para o cocido? Eu para cocer, a ver, todo depende porque claro, aquí entramos en debate, porque <risa> hai moita xente que prefiere que se desfaga un pouquiño, sí. outra que non quere que se desfaga, entonces aí sempre sí, hai Sí, sí, sí. Un tire de pero bueno, eu por exemplo para para o tema de cocida e todo eso solamente como o da roxa. Da roxa. E da roxa, no, no? Sí. Que está máis inteiriña, sí. non? Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Acos utiliza pulpo. Aísta. <risa> eh, exactamente. A, además dalle color. Sí, color. O pulpo dalle color a propio roxo, non? Sin embargo, desde luego, desde luego sin, sí, sí. sin embargo, amén para o caldo a canibé, que se tes fai un pouquiño más ah, sí. eh, dalle, eh Oye, un pouquiño de, de, de sabor. sabor. Sí, sí. sí. Pero sí, a roxa pro pulpo é ideal, eh. Sí, sí, sí. <risa> Porquecido sí, tamén. É o que, é, que é a única cocido. que se utiliza para eso. Sí, sí. Ou a que máis se utiliza. Bueno, bueno pois pues, para nos foi un placer, aunque sexa a pouco tempo, foi un placer poder terte aquí eh, eh, nos micros de Radio Sanboy, eh, como xa nos coñecemos e eh, temos, esto, o pois, contacto, eh, temos o contacto e temos o contacto, pois volveremos a molestarte outra vez e como darte por se si hai algunha novidade ou si ampliades o, eh, o, o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 desde eso. logo que yo darei darei para nada que é un cordio por dios, eu solamente estou agradecido de que me volverais a, a chamar outra vez Homé, temos, que poder, falar un, temos que falar donoso e de... eh, ti eres unha parte de, de, de, de nosa forma de pensar de donoso porque ademais as patacas gálegas teñen unha denominación de orixen eh. eso hecho, pasa eh. como pan o pan e a pataca non nos pode sí, faltar eh, os galegos na mesa claro. no, eu pa mi non <risa> bueno, pois pues a seguir aí ¿eh? nesa teima e de... moitísimos recritos que desexamos. aperta grande. Eh... Igualmente moitísimas gracias Hasta logo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.